wa shara al umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi annar ma'asyaral muslimin usikum wa tidak diragukan bahwasanya segala kesulitan segala kesedihan yang dirasakan oleh seorang muslim tidak lain adalah akibat dari dosa yang dia lakukan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hazanin wala hammin wala ghammin wala adan hatta shawkatin yashaquha illa kaffara Allahu biha khatayahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menimpa seorang muslim Baik yang menimpanya berupa keletihan, sakit, kesedihan, kekhawatiran tentang masa depan, gomin kegelisahan, azan, gangguan dari orang lain, dia dizolimi. Bahkan duri yang mengenai dirinya, kecuali Allah akan menghapuskan dengannya dosa-dosanya. Ini delil bahwasanya, semua yang menimpa dia. Bahkan keletihan, kesedihan, kekhawatiran tentang masa depan, kegelisahan, ten kesedihan tentang masa lalu. Hati yang tidak tenang semuanya adalah karena dosa-dosa yang dia lakukan. Oleh karenanya, tidak ada kesulitan yang kita hadapi di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak, kecuali akibat dosa yang kita lakukan. Dari situ kita tahu bahwasanya di antara zikir yang sangat agung adalah zikir al-istighfar. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi shohifatihi istighfaran katsiran." Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Ini orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat kelak. Karena dengan ia beristighfar, maka dosa-dosanya semakin dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan istighfar, maka dia akan mendapati semakin banyak kemudahan di dunia maupun di akhirat. Apa makna istighfar? Al-istighfar diambil dari kalimat istaghfara yang berarti talabul maghfirah memohon kepada Allah Al-Maghfirah hadapun Al-Maghfirah diambil dari kata mikfar dan mikfar dalam bahasa Arab adalah helm pelindung kepala yang dipakai oleh seorang prajurit dalam peperangan tidaklah dikatakan menutup kepala dengan mikfar kecuali telah memenuhi dua persyaratan, memiliki dua fungsi yang pertama fungsinya adalah menutup kepala yang kedua adalah wikawah yang pertama sitar Menutupi kepala. Yang kedua, wikayah melindungi kepala dari hantaman pedang atau senjata musuh. Baru disebut dengan mikfar. Oleh karenanya, Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, sorban tidak dikatakan dengan mikfar. Taqiyah, songkok tidak dikatakan dengan mikfar. karena fungsi songkok dan sorban hanyalah menutupi, namun tidak melindungi. Adapun yang dikatakan mikfar, adalah helm yang digunakan oleh seorang prajurit tak bertempur. Dari sini kita tahu bahwasanya, al-istighfar, Artinya kita minta maghfirah kepada Allah, artinya kita minta dua hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama talabu sitr, kita mohon agar Allah menutup dosa-dosa kita. Kita mohon agar Allah menutup aib-aib kita. Agar Allah tidak membongkar aib kita di dunia, terlebih lagi di akhirat. Sungguh merugi jika seorang aibnya dibongkar di dunia. Orang akan meninggalkannya, orang akan menghinakannya, orang akan menjatuhkannya tatkala aibnya terbongkar di dunia dan lebih mengerikan lagi jika aibnya kemudian dibongkar di akhirat kelak di hadapan khalayak maka itu tanda kebinasaannya maka seorang tatkala mengatakan astaghfirullah dia berkata ya Allah tutuplah aib-aibku tutupkan dosa-dosaku jangan kau umbar jangan kau bongkar dosa-dosaku di hadapan manusia yang kedua yang dimaksud dengan istighfar adalah memohon wiqayah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita ini tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi kita. karena tidak ada satu dosa pun, kecuali pasti menimbulkan dampak. Minimal dosa tersebut akan menghidamkan hati kita. Tidaklah seorang melakukan dosa kecuali Nukitat fihi Nuktatan Sauda kecuali di tetes atau dibuat titik hitam di dalam jantungnya, sehingga hatinya menjadi hitam. Sehingga dia menjadi gelisah, kurang khusyuk, menjadi tertarik dengan maksiat. Kenapa? karena karena dosa-dosa yang dia lakukan, semakin banyak dosa yang dia lakukan, semakin hitam kelam ya hatinya. Semakin dia mudah terpengaruh dengan syahwat, semakin dia mudah terpengaruh dengan syubhat. Oleh karenanya itu paling tidak dampak daripada dosa. Belum dampak-dampak yang lain tadi sudah kita sebutkan. Ada kegelisahan, ada kesedihan, diganggu oleh orang lain, dizalimi oleh orang lain, kekhawatiran tentang masa depan, kesedihan yang tidak hilang-hilang. Ini semua adalah dampak dari dosa. Maka ketika seseorang mengucapkan astaghfirullah, ya Allah aku mohon istighfar, mohon ampunan darimu, artinya dia berkata ya Allah, tutupglah aib-aibku di dunia maupun di akhirat dan ya Allah jauhkanlah aku dari dampak maksiat yang aku lakukan di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin minkulli dhanbin wa khathiyah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman lishanih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila rizwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Sungguhnya, lafal istighfar banyak. Diantaranya astaghfirullah, diantaranya astaghfirullah, wa atubu ilayhi. Diantaranya, diantaranya rabbi wufirli wa atubu alaiya, innaka anta tawabur rahim. Istighfar jika disebutkan secara sendirian maka maknanya adalah menutup dosa-dosa, menghilangkan dampak dari dosa dan mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sama dengan taubat. Jika istighfar disebutkan secara sendirian maka maknanya sama seperti taubat. Dan taubat juga kalau disebutkan secara sendirian maknanya mengandung istighfar. Tetapi jika istighfar digabung dengan taubat seperti dalam beberapa lafal istighfar astaghfirullah wa tubu ilaihi. Kemudian rabbi-i firli wa tubu alayya ya Allah ampunilah aku dan terimalah taubatku. Maka kata para ulama, taubat kedudukannya lebih tinggi daripada istighfar. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an wa ya qaumistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Ya kaumku, beristighfarlah kepada Rabb kalian kemudian bertobat kepadanya. Seakan akan martabat taubat lebih tinggi daripada istighfar. Apa bedanya taubat dan istighfar tatkala digabungkan? Taubat melazimkan seorang meninggalkan maksiat tersebut. Berhenti daripada maksiat tersebut. Berarti dia sudah bertobat. Dia sudah meninggalkan dosa tersebut. Dia tidak lakukan lagi. Adapun istighfar, Bisa jadi seorang beristighfar sementara dia masih melakukan dosa tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya seorang. Apakah dia mampu meninggalkan dosa-dosanya? Atau dia tidak mampu untuk meninggalkan dosa-dosanya? Tetap dia beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh kerana di antara zikir pagi petang, Seorang berkata, وَأَبُواْ أُلَكَ بِذَمْبِي Yang artinya, Ya Allah, Aku memikul dosa yang aku tidak mampu meninggalkannya. Ada seorang terjebak dengan dosa. Dia tidak mampu untuk meninggalkannya. Jangan dia putus asa. Terus dia beristighfar kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Sampai dia mencapai pada derajat taubat, dia bisa meninggalkan dosa tersebut. Makanya, diantara zikir Nabi SAW, Rabbiku Firli, Wattubu Aliyah. Wattubu Aliyah bisa diartikan dua. Ya Allah, kalau aku belum bertawabat, anugrahkanlah tobat kepadaku ilhamkanlah tobat kepadaku dan ya Allah jika aku sudah berhenti dari maksiatku terimalah tobatku maka tubu alayya ini bisa diartikan dengan dua yang pertama jika kita ternyata belum bisa meninggalkan dosa tersebut maka kita minta kepada Allah tubu alayya ya Allah ilhamkanlah padaku agar aku bisa meninggalkan dosa ini agar aku bertaubat kepada engkau jika kita sudah bertaubat berhasil meninggalkan maksiat tersebut wa tubu alayya ya Allah terimalah taubatku ini terimalah taubatku ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jika seorang telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menerima taubatnya Allah mengampuni dosa-dosanya maka ketahuilah Allah akan kembali mencintainya. Tatkala dia bermaksiat, Allah murka kepadanya. Tatkala dia membangkang perintah Allah, maka Allah marah kepadanya. Tetapi jika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kembali mencintainya. Tidak benar pernyataan sebagian orang jika seorang sudah berdosa Meskipun Allah mencintai Allah meskipun Allah mengampuninya Allah tidak lagi mencintainya. Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa Huwal Ghafurul Wadud." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Mencintai kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di Allah menggabungkan dua namanya Al-Ghafur dan Al-Wadud yang Maha mengampuni dan Maha mencintai artinya jika seorang bermaksiat terjerumus dalam keubungan maksiat lantas dia kembali kepada Allah dan bertaubat dan Allah terima taubatnya maka Allah akan kembali mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala Ina Allahumalaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayualladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah. Allahumma salli ala Muhammad, wa ala Ali Muhammad, kama salli'ta ala Ibrahim, wa ala Ali Ibrahim innaka hamilun majid. wa barik ala Muhammad, wa ala Ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, wa ala Ali Ibrahim innaka hamilun majid. Allahumma gfirli al وال مؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات اللهم اطي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ربنا ظلمنا انفسنا وان لم, وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاصرين ربنا غفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أصرفنا وما أنت أعلم به مننا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وخنا ذاب النار الله اكبر الله اكبر